«Про тебе», – сказав він. «Щоб думати щось про людину, треба її знати», – потроху заспокоюючись сказала майже повчально. «А я й знаю». «Що? Все? Ну, тоді починай!» Спробувала вона перейти на жартівливо іронічний тон, яким найчастіше розмовляла з хлопцями, хоч і бачила, що цього разу в неї погано виходить, і дивувалася, і знову сердилася на себе. Ріст, вага, пульс. Ну, те можна вичитати з лікарської довідки. Я про інше. Про що ж? Про все. Навіть що тобі сниться? Вона сприйняла це як жарт і майже спокійно запитала: "А що мені сниться, окрім хлопців?" "Тобі?" Він нагнувся, подивився в очі і сказав далі напружено, наморщивши чоло: Найчастіше чорногузи і пожежі. Лінина рука тріпнулася в його руці. Вона збилася з кроку і вражено звела на нього очі. «Справді? Звідки ти знаєш? Я знаю про тебе все», – мовив Валерій голосом ворожбита, що сам вірить у свої чари. А одного разу тобі приснився човен, що плив по суші. Наступного дня ти справді трохи не втопилася в десні і стала відтоді вірити в сни. Тепер дівчина дивилася на нього майже з забобонним страхом. Вона й не здогадувалася, що все це розповів Валерію Володя, а Володі Фросина Федорівна. І що власне Володя, мимоволі, собі на біду, захопив своїми розповідями про Ліну Валерія. Та ще й не признався, що закоханий у неї сусідка, ми з нею з дитинства дружимо. «І ти можеш відгадати, що думає інша людина?» – домагалася Ліна. Вона вже знала про світ чимало. Була чутлива, як і кожна дитина, що виросла в чужій, нехай і такій, що стала рідною сім'ї. І мучили її якісь неясні видіння, якась туга по тому, чого не мала і знала, не матиме в житті. Вона проглянула його вже глибоченько, хоч і лишилася в чомусь наївною і довірливою. Любила всілякі таємниці, любила їх відшукувати, дуже часто відкривала нові істини, одними обманювалася, потім обсміювала їх перед собою, інші западали глибоко в пам'ять, майже кожну нову істину мала за останню, і коли кінчалися жарти, була пряма, як кінжальне лезо. Вона не вміла відкладати щось на завтра, залишати в душі якісь неясності, будь-яка суперечність завдавала їй просто фізичних мук, не могла жити з чимось нез'ясованим, не вміла приставати на компроміс, друг або ворог, правда або неправда середини не визнавала чим іноді аж страхала матір і змушувала глибоко задумуватись батька. А що ще билося, билася в ній тонка іронічна жилка? Тим і зовсім спантиличувала Фросину Федорівну. Скажи, ти про всіх так? Запитувала стривожено, приховавши за жартом тривогу. Ти маєш такий досвід? Вони саме проходили біля контори колгоспу, де висіло кілька ліхтарів, він знову спробував заглянути їй в очі. Вони були темно-сині, аж чорні. Чи то надто стемнювали їх довгі вії, обліплені крапельками сніжної роси. Вони були теплі, трохи тривожні. Ну, не всіх, а тих, хто чимось близький. Вона зраділа, що знову зайшли в тінь, і він не побачив, як спалахнули її щоки. Хоч таке трапляється дуже рідко. А прагне цього багато хто, казав Далі, непомітно для себе, переступаючи з жарту, з гри, в щось глибоке, серйозне, що тривожило його. Був у мене один знайомий. Ми разом служили в армії на Чукотці. Він весь час думав про місячну ніч і про житні стерні, про домівку. Вони йому якось особливо пахли, і той запах був перемішаний з місячним сяєвом, і чув він сюрчання коників, і сам розчинявся вночі. Той знайомий десь вичитав це. Хто знає, може, ми завжди щось вичитуємо в книгах і в людях, але йому почувалося так, що хотілося плакати. І він хотів, щоб так почували інші, але знав, що це неможливо. Йому було достатньо, щоб хоч одна людина, найближчий приятель, відчув щось подібне. Він намалював стерній місячну ніч. І нічого не вийшло. Хлопці дивились, і кожен почував інше. Ти вважаєш це погано? Не знаю. Мабуть, він погано намалював. А може і ні? Той геніальний приятель ти? З чого ти взяла? Вона не призналася, що почерпнула з того, що й він джерела. Про те, що Валерій малює, їй розповідав Володя. Тепер вона здогадалася, звідки Валерій знає про її сни, про неї саму, і подумала про Володю з вдячністю і смутком. Я теж маю дар відгадувати. Ніхто його не має. Заперечив він рішуче, і майже роздратовано, бо теж у цю мить подумав про Володю. Ні почувати, ні вгадувати чужі думки не можна. А коли, як ти сам сказав, люди думають одне про одного, це гарно, коли гарно думають. Вони стояли біля ліниного двору, втоптували сніг під хвірткою, виковзали його до близьку, і тепер вона зрідка проковзувала туди-назад, балансуючи білими рукавичками, з вишитими синіми зірочками.